de ez üzenet is a Panda Mackónak, Gyurcsánynak és Simicskának, hogy én ezen szocializálódtam. Gondoljanak, belehallgassák meg még egyszer, még egyszer, mert a magyar is töröm, mert Félk Szerbiába élek. Tehát <coughs> ajándék volt a ledzöpelén. Valamikor a zene szabad volt, 70-es évek, a rockzenes is szabad volt, már nem az, de viszont mi szabadon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 tehát Fidel Castro ö, ö, egészségede és boldogságára és ö, a Kúrádió hallgatók örömére szóljon. Buana visszaszóságokon. El árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor debo caer, yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tranquilo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 Egy részről biztonsan állíthatjuk, hogy isteni természetére utaló jeleket tesz. És ezek a jelek arra vonatkoznak, hogy ő jó. Ez fontos antikrisztusra gondoljatok meg Orbán Viktor, meg Simícsára megisni. Hogy az, hogy valaki milyen, az legbiztosabban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 Majd erre hivatkozik, amikor János keresztül János a börtönbe kérdező, de biztos, hogy ő, az biztos, hogy ő, az kérdezzétek meg tőle, és ő azt válaszolja vissza, hogy, hogy hallgasd meg, nézd meg, mit mondtak az emberek pont ezekre a gyógyulásokra és ördögűzésekre vonatkozóan. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ö, ö, hogy fejeződik be. Tehát meggyógyítja őket, kiűzi a lélekből a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 még izgalmasabb, egyre inkább realista, kemény ö, szövegeket olvasunk. Hajnaltájban, tehát ebben telt a, az éjszaka, amikor még sötét volt, tehát ö, nem lehetett rendesen jól látni, Jézus kisúrán, nyer önző dolgot művel, önző dolgot imádkozik. Azért önző dolog ez, mert isteni és emberi természete ö, Szinte kezd megfogyatkozni az, az emberi nyomorúság, kín és mohóság lántán. Ez föl kell tölteni. Tehát nem csak az elektromos autókat kell föltölteni nem csak a pálinkás bugykós, hanem a lelket is föl kell tölteni, és azért megy ő imádkozni. Nehezen tudná ő elmagyarázni nekik, hogy miért ilyen fárasztóak. De hát mondom nektek, hogy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 De ez kurvára nem volt benne ebben a szövetkezésben, hogy felépítünk helyette egy másik diktatúrát. Ebben én nem vagyok partner. Lajos, melletted vagyok, mehesszélességed, mell de az ez a mondat ez egy kicsit biceg. Ebben én nem vagyok partner. Az, azért mondom, hogy ez nem jó kifejezés, mert amíg a pénzedet nem akarta ez a elvenni, addig partner voltál, emlékeim szerint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 Orbán Viki a felcsúti parasz fiú mondatait, mert most már a monolitikusságot a saját területén belül is szükségesnek tartja. Na jó, még nem menjünk bele az elemzésbe, mert jók itt a, a dumák. Azt mondja, sose kértem olyat, hogy Orbán családját támadják. Mert ugye azt mondta Bájer zolt, puszi.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 új, új, új gazdag baromságban, ő azért a szánkó. Hogy rendőrű az őrizet mellett szánkózik. Ö, hadd mondjam el nektek, magyarok, csak ezt majd nem halkan mondom, nehogy meghallja más is, hogy egy csomó embert lelőttek, itt megkinyírtak. Csak nem akarom azt mondani, mert biztos beperelnek, vagy nem tudom, milyen állam van, itt jogállam van, de biztos tudjátok, hogy a Welt 2000, vagy ö, vagy volt, aki ment be a rendőrség, és a autóban infartus kapott. Ugye, tudjátok, e, Miért mondta ezt a Simicska? Lehet, hogy embereket elütnek? Lelőnek? Infartus kapnak? Lehet 2000? Nem mondtam semmit. E, de közben azért tökös, tökös, tökös ez a Lajos. Amíg én vagyok, minden van folytatom, a harcot kibaszok mindenkit.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 Édes testvére emel, akinek szintén ugyanolyan leharcolt arca van, mint nekem, azt se tudjuk, hogy mi lesz holnap, nem az, hogy mit tennénk. Na de azért mondom, aki bizonytalanak érzik a jövőjüket, Gábor, a te jövőt biztos. Remélem, hogy azok a hírtevések, aki valamiért nem találnak közszövállíti médiák felé megfelelő utat, azokon ne próbálnánk megsegíteni. Természetesen ennek mások oka az elismerésem az eddigi szakmai teljesítményüknek. Teljesítmények nélkül ilyenek tartom a célpont, komplex táblát, Csermely Péter, mind a hírtévének, mind a magyar nemzetnél nyújtott teljesítmény, Szabolnek, műsorvezető, respect, respect. Ja, azt tudjátok, hogy a papdányi most már lehet úgy hírni, hogy hírhamisító? Tisztelet független magyar bíróságnak, respect! Erről, arról a területről beszél ez a nagyon gravitált Gábor, hogy ö, ö, ez a szakmai munka, meg ez a és kimondta a magyar bíróság, hogy papdánni erről, ha azt írják, hogy hírhamisító, akkor ezt ő kénytelen viselni. Hát, euh, kapu, mindesetre kapuk tárva. Abba bízom, nézzétek, én, én, az engem ez a történt, az annyira nem láz meg, meg nem. telefon, telefon, hoppá, haló, Tisztelet? Alo. Tisztelet? Langmáranikó, tiszteletem, Szervus, Tibor Langmára szervusz Tibor Langmáranikó. küldtem számot. Hát, köszönöm szépen, nagyon örök neki, már csak azért is utána beszélek a Simiskáról. <gül> <gül> nem tudom, <gül> <nem gül> hogy kekezkedjek, hanem <gül> azért, <gül> mert egy másik olvasatát adnám neked. Igen. Érdekes képzeldelmé, régen nem is ismertem a perint, ugye, mint Nyusika uh -huh. megmutattak latinból, uh -huh. akkor szakra jártam, akkor megint megbuktam, tehát fogalmam sem volt a hádrokról, mert úgy éltem, mint egy igazi kékkalisnya. És képzeld el, hogy a haverjaim bemutatták nekem, és azért ültem nagyon-nagyon szépen, köszönöm, én is ö, tiszta szívvel gondolok rád, és nagyon hálás vagyok, mert képzeld el, hogy ma este lesz a Retro Rock műsor, és kértem a Robert Lente és a Jimmy Péter egy gyönyörű számot, azt pedig én küldöm neked is a hallgatóknak, az a téme hogy szervít u hezünk. És. Hát akkor majd hallgass meg, itt Drága tibor hozzászólhatnék ez a személye. Mondja, Igen. Következő szeretném neked mondani, én elolvastam mindenféle újságot aznapig itt baloldalít szavát, ezt a minden fisz És azért egy dolog nagyon elgondolkodható, vagyis egy másik teszturában helyezzi ezt a történet, aminek alapján azt lehet mondani, hogy a Simicska egy genyó. Hát persze. Mondom neked, persze. Ér, mert a középen keresztül, te is emlékszik. Tudom, hát nem mondtam azt, hogy nem genyó, persze. beruházásokat nyert, ugye? És rengeteg állami földet kapott bérben. Hát, Na Hol a hermeneutikai titok, ami inkább nem tudom, hogy minek a titka, tehát a, a, a mögött van egy nagy gebasz, mint számomra a politikához nem éltő számára. és hozzá, hogy itt a, az új reklámadónál, aminél ugye a sávos teher egységesen 5% lenne, és így a nagy cégek többet fizetnének, Igen. ő nagyon nagy békát kellett, hogy lenyeljen, mert 5 több pénzt kell fizetnie, mint eddig. Kiszámoltam egymilliárdos milliárdos teher Igen. Igen, nyomnál vállai. Most gondold e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 a Fidesz média felületeit, ezt, ezt most elvették tőle. Tehát nem, nem tisztán pénzkérdés. Uh -huh. Hát korődő, akkor örülök, hogy egy kicsit közel kerültem az igazsághoz, de megfigyeltem biztos észrevettem, mert sok dologban úgy vagyunk, mint a, azt hiszem, hogy a fauszban van egy ilyen példázat, vagy a pergűnben, szentom, szerintem jobban tudod, hogy a hagymát elkezdik bontogatni, és akkor a hely alatt van, hát egy igen. Másik, és, megint, és megint, és megint, és a végén... Nem tudja az ember, hogy hova. Tehát minden textúra mögött van egy másik történet, és tényleg, hát ezek nagyon bonyolult, ugye. Nekem megmondom, hogy szinte nincsen rálátásom, viszont nagyon örülök, hogy ezzel a számmal föl tudtad oldani a kölcsöt, úgyhogy részemről elmész, fáj, segíts! <gül> <gül> Fog tudni számítani a jövőben, és még annyit szeretnék mondani neked, hogy a, vagyis tőle kérdezni, hogy láttad a dal ugyanazt a című filmet. Ugyanaz? Vagy mi? mi csak... Egy koncertfilmje. otthon megvan VHS-en? Megvan otthon VHS-en, mondom. Á, ah, de. Hát akkor most rosszállottam nagyon. Nyau, akkor méges vagy. Nem csak vicceltem. Köszönöm szépen, akkor búcsúznék. Nagyon örülök, hogy sikerült telefonálnom. Te tudod szerintem, hogy miért. Hát sokan tudjuk, amit tudunk. Szerném megkérdezni, hogy a következő alkalommal érdeklődhetnék egy kaffai paraboláról. Igen, igen, igen, de akkor majd be kell avatni a hallgatókat, mert nem lehet ez magán jó, jó. Ez szerű, hanem Éppen akkor publikus. az egész családodat. Nagyon örülök, hogy hallgathatlak, hogy egy korban élünk, egy apokaliptikus korban ugyanolyan szörnyű díszletek között. Hát ez jó, de egy helyre megyünk nyugi. A jóságodat és mindent. Szép zenét. Köszi szépen, szia! Köszönöm, hello, hello! Ciao, ciao! Akkor szerintem, mielőtt felolvasom az, az írásomat, aztán persze majd hívom a barátaimat, a véleményemet Pajzsmiki felvétele fogja kifejezni.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 Mielőtt vizsgálnánk a simicska féle közéleti... És most egy meghallgatva lemezte nem tudsz valami szépet csinálni? Be -be -be -be -be -be, valami. Csináljak szépet? Igen, szeretném. Pazs, ja, itt kapcsolt ki. Valami beszold az itt. ez fantasztikus, ez nagyon jó, ez nagyon izgalmas. Azt mondod, hogy meghekelték az adást. Segítség, segítség, bajba vagyunk! Na, tehát, mielőtt vizsgálnánk a simicska félek közéleti nyelvújítást, Röviden, de hadd legyen szó fontos dolgokról is. Nem multikulturális társadalmat építünk. Nyilatkozta egy hete egy frankfurti újtságnak, frankfurti Orbán Viktor, akinek ugye csodálatos tulajdonsága, hogy soha nem hazudik, és lám ebben az esetben sem olyan nagyot, hogy azt észre kéne venni. Bocsika, valahogy elfog a viszketegség, amikor több szám első számot használ vezérem, bár tudom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 hogy az ő Magyarországában nem lesz multikulti, hanem egységes magyar kultúra is tudat épül. kell meg jobb, ha a liberális gyökeret nem erőlteti, mert azt mi nem fogadjuk el. Az. Megint nem tudom, kire gondol. Kihez beszél most? A rossz hírem az, hogy pont most nem hazudott át gázban. Azért az érdekes, hogy Simicska lemaradt a saját történetéről, Viktorról. Másképp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 meg van az első igazán tragikus hős, aki egyben áldozat is. A kérdés már csak az, hogy simics kalajos lesz-e Dugovics Titus, és pusztulásában magával rántja-e valamikori barátját, ma halálos ellenségét Viktort. A stadionok mélyén megszólolnak vészjóslóan a kürtök. Ja, még valamit. Tudod, mit nem bírok benned, Viktor?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 Szerbusz, papa! Hello! Cabán György, vagy Kolbáns György szabánnak Cú játszottam. Ezt direkt neked küldtem. Ezt a, a jazz -t. Köszönöm szépen. Szévesen. Ez a testvéri szeretet, amiről nem szabad megfelelkezni, mondta Adair János. Hogy te mindig olvasol könyvet. Tehát mit tudom én, amikor ilyen súlyos helyzetek vannak, hogy végig röhöghetjük a hétvégét, akkor is olvasol? Tehát ez ilyen vannak, vagy van-e kihagyás nálad. Mikor hagysz ki napokat? Hát két könyv között van, hogy, hogy akkor egy-két nap eltelik, de hát nem jellemző. Nem jellemző? Ez ilyen, szerintem addig tíz dolog a olvasás, tehát így le lehet kaptani, az le lehet szokni, és akkor ugye az ember azt úgy, hát úgy kénytelen na. Igen, nem, ez, nem, nekem is nagyon fontos, hogy például amióta többet gyaloglok, sokkal többet töröm a fejemet. Mert amikor vezetek, akkor annyi mindenre kell figyelni, meg reagálni, hogy szinte csak a vezetés köt le. A gyaloglásnál meg... És ugyanígy az olvasásnak is van egy ritmusa, ami egy kicsit beállítja a szívet, nem? Meg az elmét, hogy, egy, hát, hogy lassuljon már. Mint a légzés. Igen, mint a légzés. Igen. Te mire lélegeztél, vagy mire lélegezzünk most egy könyv címet mondja? Hát én most a, meg szoktam olvasgatni is, tehát van könyvek, amit nem az ember, mint a mély vízbe beugrik, és akkor start szélgyőzelmet okoz, vagy magának, hanem olvasgat. Ilyen, vannak ilyen könyvek, például a Súk Lace nevű, szerzetesnek a reggeli beszélgetések nincs japát kolostorába. Uh -huh. Ilyen kis másfél oldalas kis reggeli beszélgetéseket tartan, az, és akkor azt az tud, az úgy a lapozgatva gondoló. Tehát mikor írták? Hát az a helyzet, hogy hogy a, ez egy létező történelmi személy a nincs Apát a, a 800-as években valahol Kínában élt. Uh -huh és valójában egy Csári egy magyar tibetológus adta ki, és nyilván, tehát ő aktualizálta, vagy magyarította, vagy. Írta, e, nem tudom. Ez olyan, mint hogy uh, Szokratész Platon lejegyezte, és azóta fogalmaz, sincs mi Szokratész, mi Platon, mi Csári, mi a apát. Azt nem tudjuk, hogy mettől meddig. Mi Aha. Hogy van, de. de... De, de attól érvényes. Tehát, és ráadásul azért jó a dolog, mert, mert itt, itt és ma tehát azon a nyelven, meg az, azokat a problémákat nem úgy, ami olyan nagyon hogy mondjam, közér, közérthető számomra uh -huh. is. Egy, e... Egy két sikeres könyv, azt hiszem, csehű, németű, nem tudom, pár nyelven megjelent. Tehát ez úgy, ahogy Ilyen ismert, ilyen. De a Sári miért nem ismertem Magyarországon? Szerintem nem sokan tudják, hogy ki ő. Nem, hát van ilyen. Van ilyen, jó, jó, hát jó, Milyen magyarok vagyunk, mégis tudnánk azokról, akikről. nagyon ilyen biblia szerintem jó, tehát, hogy így azt így lehet ilyen, hogy akkor a 49-est olvasom most, mert az a láról szól, vagy a... Nem tudom, mint a könnyű vagy szóval ezt lehet így. Uh -huh. ott, ott vannak ilyen könyvek, amikbe így csinálsz, ilyen ember akciójelzőket, és akkor, ha valami eszedbe jut, akkor azt úgy föllapozott, hogy hogy is van szóval ott szó szerint. van a Biblia, meg vannak ilyen könyvek, amik Az a dugóba lehet használni, nem? Tehát ez így pont olyan, amit így nem kell folyamatosan olvasni. Nem, nem, nem ez az, az, az olvasgatás. Olvasgatás. Uh -huh. Olyan is van. Ott, ott vannak könyvek közeled, hogy tudsz mutatni valamit belőle, ilyen, vagy, vagy nincs? A könyv az kint van a kókában, és most itt Jó, világos élő adás van, és akkor... Is meg, nem. Uh -huh. Majd megközelebb készülök, és akkor ha valami. Ja nem, csak... Akkor, akkor kész, készhezem -e hogy De, de nem, nem csak sári köszönhetjük, hogy mindaz, ami régen volt, az most is jó, nem ugye mondhatjuk annak, hogy azért alapvetően nem változtak az emberi viszonylatok, tehát a, a hagakúrét is tudom alkalmazni, most pedig hát érted, még bérletem sincs, és Magyarországon élek. Igen, a is nagyon jó erre az is abszolút olyan, hogy milyen olvasgatós, és valamiért azok úgy érvényesek a gondolatok, meg, meg ezek olyan nyitott válaszok, és ezért az úgy szerintem a nyitott válaszok azok, hosszabb távon tudnak érvényesek venni eleve. telezzük az olvasót is hozzá. És akkor az olyan jó, interaktív lehet, hogy más kéne mondani. Nem, nem, érdekes. Tudod, azért érdekes, hogy amit mondasz, mert végig a multikulturalizmus kör, körül jár, járogatunk. Tudod, hogy most már nem leszünk többet multikulturális ország, de hát hogy lehet ezt mondani ilyet Szent István hazájában, másrészt pedig hát például itt van, hogy a Linci apát, akkor az például minek minősül magyar szellemi terméknek, vagy kínainak? nak uh, Megfogtalak? Tehát kínai tradíciót, magyar, nem tudom. Ugye? Ugye? Ugye, milyen nehéz, hogyha a forrást kell vizsgálni. Az egységes emberi szellem, ami egy kicsit darabokra szakad szét, és te mit szólsz ehhez? Nem tudom, azt tudtad, hogy ezt mondtam, Viktor, hogy mi nem akarunk multikulturális államot építeni, hogy teszélyen, én, figyelj, én, én azt mondom, én sokáig azt hittem, sőt, ma is azt hiszem, hogy az egy jó dolog a multikulturalizmus. Én nem is értem, hogy hogy lehet, azt nem. Igen. Tehát, hogy az, az, az nem értelmezhető számomra, hisz Hát most akkor, nagy Tomasz Vant lesz, akkor most multikulturális vagyok, vagy hogy van ez? Vagy ha a románok ö, ö, visszakérdeznek, akkor mi van? Tehát ha nem románok nem lesznek multikulturálisak, akkor a, az erdélyi... Érte? Tehát én nem is értem, a békés egymás mellett él és meg, ha nem multikulturális vagy. Hát az erdélyi szülyeség, hát az elve egy multikulturális sej. Hát igen, ez, ezért is igen. Ja. Jó volt, talán hiba volt most a könyvek kapcsán egy politikust megkérdezni. Tehát akkor mégis mondd ki a címét a könyvnek, hogy aki olvasgatni akar, és ezáltal. És nem szerzetesnek a könyve a nincs apát reggelibeszélgetés. Gincsi apát konstálba a szó szerint. Köszönöm, papa, hogy ma is velünk volt, ha mindig vasárnap velünk vagy, olvas tovább, mert ha te nem olvasol, akkor szerintem te leszel az utolsó ember, aki a... Amíg meg nem vakulott addig, igen, még... is ezt tette, azt tudod, amikor... Tudom, tudom, kedvencem másik. Megvakult, és kinevezték a Nemzeti könyvtár igazgatójának. Azt hát jó a az ez jó mutafóra. Akarsz még ilyen cucc, vagy Axel szeretnél hallgatni? Mit? Hát, de, de, de, még jazz kész, vagy bá, legyen valami más? A te felvételeidet használom, például akarod hallgatni a saját Quincy Jones felvételedet? Igen. Jó, akkor várjálod, mindjárt akkor figyelje. Jön nem sokára, köszi, puszi. Oké, DJ Kolbász, egyébként ő jazz DJ, és itt a Quincy Jonesból az elsőt föltennéd. Tehát annyi eszem van, hogy én nem értek az zenéhez meg, nem is, fülem sincs igazán, de mert hála Istennek megfelelő jó barátaim vannak, akik mindig gondoskodnak rólam. És innen is lehet tudni, hogy a jó ízlés nem más, mint nevelés a kérdése. Egy multikuldás nevelés ízlése. Tehát most egy amerikai hallgatunk Quincy Jones-t. Ryan Péter! Szerbusz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szerbusz! Szerbusz! Ezen a barátságtalan, hideg vasárnapi napon próbálj valami menekséget önteni a lelkünkbe, ha képes vagy rá. Hát reggel fölkeltünk, és sütött a nap. Ja, reggel, igen, még reggel sütött. Talán. Hát de tél van, nem? Tél... És már jobb, hogy télen van tél, nem? Ez jó, hogy télen van tél, igen, van. Jó, tehát ne lázadozzunk a hideg ellen. Ne lázadjunk semmi ellen. Nagyon érdekes dolgok történtek a héten, mondjuk egy év, nem túl pozitív hír, de hát ö, születünk és meghalunk. 93 éves korában meghalt Svejszer József ö, volt nyugalmazatos stabbin. Pénteken örök nyugalomra helyezték, ö, egy nappal halálát követően, és ö, Gondolom, hogy a szombat kimenetelével már azaz ma délelőtt megnyitották a Siputcában az emlékezés könyvét, és mindenki, aki emlékezni akar rá, 10 órától délután 6 óráig, ma is, meg holnap is elmehet, és beírhatja a könyvbe, az emlékezés könyvébe azt a mondatot, amit szeretne. Mit kell róla tudnom? Ha én mondjuk, egy teljesen tudatlan. Szerintem József nyugalmazott országos főrabbi, 93 évet élt, ez egy elég szép idő, valamikor Budapesten a Pázmány Péter bölcsészkaron végzett, a rabbi képzőt elvégezte, Péci főrabbi volt a, engem a 70-es években, amikor rabbi előtt voltam tanultott zsidó teszélyelembe. Azt kell róla tudni, hogy azt mondta nekem egy, egy óra után, hogy édes fiam magára a kutyámat nem bíznám rá, nem hogy egy egész hitkösséget. Az jó emberismerő volt, azt mondod. Kisztak <gül> e, az évek, és amikor újra viszont láttuk egymást, az az Izraeli fővárosban, Jeruzsálemben volt az elnöki rezidencián, ahol én álltam Izrael állam mellett, és fordítottam mondani valóját magyarra, és amikor Svejcer József lépett a, a szószékra, akkor azt mondta, hogy ime egyik volt kedvenc tanítványom, Nicsak, nicsak, és mondtam neki, hogy ma már nem csak, hogy kutyáim vannak, hanem gyerekeim is, és sőt, és akkor nagyon büszke voltam. Hát igen, ötöletre előtt volna zsidó történelmet tanulnom, de hát elmentem, és nem lehet előlem rabbi. Amikor visszatértem Magyarországban, jó kapcsolatokat ápoltam bele, nagyon sokat lehetett tanulni tőle. Azt hiszem, hogy korunknak ő az olyan utolsó, zsidó egyházfia, olyan rabbi, aki nem csak úgy nézett ki, mint egy rabbi, hanem minden témából azonnal tudott beszédet mondani, hozzá tudott szólni. legyen áldott, nagy tudós volt. Tanár, rabbi és tudós. Ennyivel lett szegényebb nem csak a zsidóság, hanem Magyarország is, mert egy nagyon jó magyar volt. Nagyon otthon volt mindenben, a magyar irodalomban, a történelemben, az egyházi párbeszédek nagyja volt a kereszténysidók közeledésnek. Egy nagyon pozitív figura volt, igen. Ja, mit gondoljuk most a rabírok? van szó? Mert olvastam ma, hogy több száz rabbi levelet írt a miniszterelnöknek, hogy ne bontsák le a Ez Hogy értsem, vagy mi ez most? Mit, mit, mit, mit kezdjük újra ezt a mondatot? Nem értem. Ma olvastam a reggel, hogy több száz rabbi de izraeli, angol, minden a világ tájáról írtak egy levelet a miniszterelnöknek, hogy megígérte, hogy 400 házat le fognak rombolni, hogy ezt ne tegyék. Ez egy mai hír. Nyilvánvalóan értem az okát, de hát ugye ez a lerombolunk minden... Tehát gondolom, ez a probléma, hogy a lakásrombolás vagy a házrombolás az nem feltétlenül a, a terrorista sejteket ér, hanem a gyerekeket. Nem? Hát ez nem teljesen így van. A terroristákat, akik a terrort elkövetik, azoknak a házát általában leszokták rombolni. Jó előre megmondják a családnak, hogy ki kell költözni. Nem egy egyszerű dolog ez. Nem egy egyszerű dolog, mert a probléma nem itt kezdődik. De miközben elkezdtem a mondatot mondani, Igen. már ki is nyitottam az internetet és az ide vonatkozó írományt, már is látom. A világ különböző részeiről, különböző rabbik tényleg fordultak az izraeli biztonsági szolgálathoz, és kérték, és a miniszterelnököt megkérték, de ez nem így van, és természetesen a miniszterelnök ö, nem a rabbik levelei szerint fog dönteni, uh -huh. hanem hazájának a biztonsága érdekei szerint. Tehát é... akkor azt mondod, hogy ez egy, ez egy gyönge próbálkozás? Nem, én meg vagyok győződve, hogy békére van szüksége mindenkinek, és jó, kis békét hirdetnek, de ha már akkor nem csak a rabbik, hanem az imámok is, a más valláshoz hartozó ö, egyházi vezetők is békét kéne, hogy hirdessenek, és akkor talán létre is jönne előbb-utóbb, vagy a közel a, a, akár létrejöhet két állam is csendesen egymás mellett tud élni, csak hogy mindenkinek tenni kéne ezért valamit, ö, nem csak a zsidó félnek, hanem másik félnek. Is. De térjünk vissza a térségünkben, ahol itt-ott havazás látható és jó idő, a kórházakban lassan talán feloldják majd az állatokat, és mehetünk a betegeket meglátogatni. Addig is viszont fogyasszunk sok-sok gyümölcsöt, mert arra van szükség a szervezetünknek, És az is egy pozitív hír, hogy én most beszélgetni tudok feled, hisz tegnap azért ez nem sikerült volna, mert tegnap még nagyon fájt a torkom, de hála az örökké hogy egy jóléti társadalomban vagyunk, az ember besétál a patikába, és vásárolhat mindenféle gyógyszereket, akár e, recept nélkül is, amit szopogathat, ihatja otthon a tejácskán, mellé mindenféle vitaminokat, gyümölcsöket fogyaszthat, és előbb-utóbb talprál, hogy a hét kezdetén, hétfőn munkába tudjon állni, és tovább tudjon robotolni. Szerintem, mintha szebb lenne a hangod. Szerintem jobb, mint régen. Jobb, mint régen. Jó tettek neki a méreg drága vitaminok. <gül> igen. igen az... mindenféle nagyon pozitív dolog fog történni. Miket fogok csinálni a jövő héten? Igen, készülni fogok a hétvégi, a pénteki műsoromra, egy másik rádióval, aztán elkésztem a heti tévéműsoromat is. Elindult. Éten elindult, szerintem minden előbb-utóbb szép és jó lesz. Na de már várjál, ennyi, ennyi reklámot nyomjuk, mert be akarom nézni. Mikor, mikor mit, mit látok, hol? Hát a heti tv.com-on látható, most átmenetileg a műsor, azelőtt ugye az A.TV-n volt, és addig, ameddig felkerülünk egy másik csatornára. Heti tv látható, a heti tv.com-on láthatók, a Brayer, az azaz én nekem a heti szagasz című műsoraim, ami foglalkozik a zsidósággal, mondom, hogy zsidókról nem csak zsidóknak. Aha. És ott ki lehet választani. Tehát golyóknak? Így van, minden nemű alásoknak, Nincsenek tabu témák, lehet írni, lehet kérdezni, lehet választ kapni. Van benne gasztronómia, van benne plecska, a világon Aha. minden benne van. Most már több órás műsor van fönt, és egymás után zudulnak fel a műsorok, és az emberek hála az örökké valóan, nagyon serényen nézik is. Ugyanez a helyzet a Braille is, azaz a hírügynökségemmel, ahol most már lassan a hírkereső segítségével nagyon-nagyon sok ezredik olvasó jelenik meg naponta, ahol pozitív híreket lehet hallani, nem csak a Közelkeletről, hanem a mindennapokról is. Aztán mi lesz még a jövő héten? csütörtökön megyek az egyetemre, ahol kommunikációt tanítok ahol a fiatal mert megbeszéljük a hét pozitív kireit, megbeszéljük, milyen újságokat kell olvasni. Te hiszel ebbe a holland mert féle béketárgyalásokban, ahol már ilyen pozitív vagy, Donetsz -ileg? Aj, aj, aj, aj, nagyon szeretnék hinni nekem úgy tűnik, hogy nincsenek csodák, és ehhez másoknak is uh -huh. be kéne ott szállni, úgyhogy én nem hiszem, hogy a jövő héten kitörne még a világbéke. Nagyon jó, belőled egy negatív állásfoglalást. Kérlek szépen... Énnek. Örülök, hogy rendbe jöttél. Szebb a hangod, mint valaha is. Szárnyaj tovább. És köszönjük, hogy vasárnap mindig velünk vagy. Üdvözöm a kedves. hallgatókat, és akkor jövő vasárnap is. Folytatjuk. Jövő vasárnap is. Csak. Ehhez a jó késik késik vagy kis zenicske zene Robi, Robi? Itt vagyok kivézelesen hetek óta, hiába, de most érdemes volt rám várni, mert megjöttem, és elnézést kérek az előző. Nem kell a pettingért elnézést kérni, soha. Ez csak a feszültséget növelte. Ha már feszültségről beszélünk, akkor itt vagy egy feszültség, ami most igazából um, Magyar, Magyarországon, um, Magyarországon, um, Magyarországon Hódít, hogy bevándorlóknak fogjuk azt a kínos anyagi szituációt, ami magunkat, vagy magunknak csináltuk, De hát tudjuk, hogy a bevándorlók 2%-a az Magyarországnak el kell tartani, mert sokkal nagyobb az a magyar populáció, akit külföldön kell bevándorlók el És ha egyáltalán, és ha valaki azt mondja, hogy Magyarország a a jobb életszemény, de hát itt élünk mindannyian, pontosan tudjuk, hogy hogy élünk, hát elég fél, valaki ez a jobb ország, és Magyarország egy ország. Ha jól őriznék a határainkat, nyilván nem jönne be ennyi Albán menekült, És hát ugye leszállítják a vonatokról, itt, itt meghúzolják őket, és egyéb rendőrségi dolgoknak betik alá, családokat, kisgyerekeket. Én láttam sz sz saját szememmel. Itt vagy? Igen, itt figyelek. Láttam saját szememmel, ahogy jöttem át a határon, egy, egy ilyen, hát ilyen 20-25 fős csoport rohan át, és láttam egy apát, körülbelül egy három éves gyerekkel szaladt. Azért majd meg a szívem, érted? Bár mindegy, hogy gazdasági vagy politikai menekült, vagy ebbe a hidegben, sötétben három éves gyerekkel szaladni a szabadság, vagy a jólét, vagy nem tudom, mifelé szaladnak. Borzalmas volt a látvány. Pont is elszakadtam, hogy én és apa vagyok egy négy éves kisfiúval. É, mi is szaladnánk egyébként, bár... Nem bírt az, hogy Magyarországon Magyarországon nyugatra, és a tőségelában Magyarországon próbálnak meg szeretnének jönni. És azt gondolom, hogy az, az eljárás, hogy Magyarországon fűteljet az albám embereket, nyilván nem etikus. Nagyon egész, hogy mi van, hogy etikus, mert nyilván az adultérzőkben eltartva nehéz, és amúgy is fűköz e, a lekvézi a Magyarországon is. No, de van egy ilyen minimális emberség, tehát Magyarország olyat hallottam ugye, mi is rágyóztunk együtt szombathelyen, hogy hogy szöktek nyugatva az ember, abban az, hogy de, amikor itt még vasfüggőnk volt, és hát volt, aki tényleg határőrként egy tár a kezében átfekött, és, és hát, egész határőrség próbált őt lelőni, és amikor megérkezett az gyerekező faluba, elment az őskeresthez, és elmondta, hogy itt vagyok, itt hiányos, szeretnék itt e, maradni, és hát elkezdtek segíteni neki, mi magyarországon nem nagyon adunk segítséget, csak visszadobáljuk őket Albániába. Albánia egyébként utána néztem nagyon sok segéd kap, mert nem nagyon jut el a, a, a, az emberekhez az a segély, ha megmarad a felszöpít százalékon, tehát a gazdag embereknél lecsapódik, és nem nagyon van munka és infrastruktúrája. Ezért hiába a végző ország, nem, nem nagyon van a szalvakban munka lehetőség, így nem, így nem tudnak pénzt keresni. És én azt gondolom, hogy én ebből a szempontból nagyon liberális vagyok, hogy lehetőséget adni, neki, és hogyha már átszögtek, mert a sengeri határőrzés egyébként magyar feladat, tehát az, hogy ők itt vannak, az a magyar határőrzésnek a, a csődje, vagy a hibája igazából. Hála Istennek? Önke, hála Istennek, de akkor már nem kell leszedni hogy a valóban érjét Németországban jellemzően, meg Angliában megy, tehát, hogy mi lesz tényleg a tőlünk, és hát bánt a dolog annyiban, hogy 7-5 embert szedtek vele a héten győrbe, 7-7 a kerti pályadban, most már minden nyugatra induló tíz 10 vonatindulók, a nyugati országokba keretődött, mindeniket átnézik, és borzottam hogy az emberek vonatalán felkötve, és, és, és megalázó helyeken próbálnak átszivárogni a határon, amikor nekik is joguk a élethez, a munkához, és a a szabadságot, ami egyébként Magyarországon sincs olyan bőven, és hát ők sem minden próbálnak jönni. Úgyhogy én csak azt akartam mondani, hogy felhívnak a figyelmet, hogy mindenkire lehetne emberség, nyilván e, nem más kontrolljára, de, de nézzük meg, hogy annak a hogy a németek és az szagadta, a vendégek, amikor itt szavaztak, 89-es kinyitották a határ, akkor mi is bátrak voltak, kockázatok, igaz, akkor volt egy olyan miniszterelnök, aki, aki ebben társ volt, és volt egy külügyminiszter, aki ebben szintén e, társ és segített neki. De hát azért most eltelt 25 év, mi is lehetünk ebben a pillanatban, sajnos mondom. Hát milyen egyetértek feled, csak ilyen sütiként kérdezem, hogy mennyire élvezed ezt a Simicska-Orbán párharcot? Mi lesz ennek a vége szerinted? Tulajdonképpen gondoltam, hogy megfogod kérdezni, mert hát próbáltam utána nézni, milyen búlvár híret lesz, hogy de minden ezzel van tele. attól kezdve, hogy, hogy a szombati Széles Gábor a Facebookon, aki elmondta, hogy mi mindent csinálta a Simicska röpke 12 ura alatt. Én azt gondolom, hogy a Simicska egy nagyon iratlanos sokos ember, aki az Orbán Viktor és eh, eh, hogy is mondjam, a bandája, eh, eh, segítsége és bizonyos mm, ismerete nélkül nem lenne sehol, tehát ezt a vagyont azért írán közösen hozták vissza. Az, hogy most már nincs szükség, a két dolgot mutat, hogy szépen a miniszterelnökünk is megpulaszodott, és már nincs egy ilyen pénzemberre szükség, vagy kineveltet újabb pénzembereket, új generációs pénzembereket a fizetetések. Na, ha a gondolsz, hogy most jön a habony? Hát, azt mondják, hogy miatt a, neki csinálja ezt a média felületet? Elképzelhetőnek, de én ebben nem akarok belefolyni. Az viszont biztos, hogy szerintem közel ahhoz, hogy a Fidesz amúgy is sok mindenták, hogy elveszítsa a 18-as választásokat, de most, hogy akkor olyan góltó volt, amit szerintem éveknyi meg fog de mert nem azért, mert a Simicska megjavult volna, vagy a Sinicska átállna a bal oldalt, hogy A Sinicska egy vérjük sérzett ember, akinek megvan az anyagi É, tartaléka és a motivációja, hogy elszütöli az útból, ami mittolunkat a mi, a mi, mi országunk miniszterelnökért. És az gondolom, hogy, hogy sajnos eh, ebben bele is bukhat a miniszterelnök, a Pidesz talán nem. De hogy ez jó nekünk, vagy nagy jó embereknek, akik délből, fizetésből élünk, az már egy másik kérdés. Az viszont, hogy, hogy bárhat van, az sok mindenre utal és nyilván most kettő fogtak takadni, a, a Fideszes, ugye, Fideszes vette a muskéleteni védő tehát ugye ne azt mondta, hogy nehogy valami baj történjen az ő egészségével. de ahhoz, hogy simíti, hogy egészségével baj történjen, ugye, e, hogy is mondom, ez célzás arra, hogy attól, hogy van, egy markánsan más és van ahhoz felülete, hogy ezt hangoztassa, az már van ellenség. És az ellenségeket ugye azt szóltam mondani, hogy vagy magad mellett, vagy Miért ki? Hát most, ha magát nem tudta tartani, uh -huh. akkor ehhez eh, tudok eh, fordulni. Nem tudom, ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye azt írta egy német lapulunk a tegnapi nap, hogy akár háború is lehet ebből a média háborúból, mert ketté láthatja az országot. Ez az ország már egy kettő van vágva, és lehetne. De, hát nem tudom, te mit mondasz? Jó, nekünk, hogy rossz, te, hogy rossz terüktár a port. Hát rossz, szerintem, mert, hogy is mondjam, Orbán már annyira erős, hogy a veszi a bátorságot, és a és ebből jó lehet kijönni, tudod? Tehát én hallom a jobboldali barátaimat, akik szerint ez az erkölcsi gáz, ez maga a simicska volt. Tehát azt lehet mondani, hogy Tudod mindig ki lehet mosni a szennyest, és akkor most ez, ez mind a simicska szennyese volt. Közben, ha belegondolsz, még monolitikusabb lett a kultúrája, meg a politikája. Én meg azt mondani, hogy Madara tolláról, embert barátjáról, ők a videók lévőnben szobatásnak voltak, több olyan nyilatkozata is van, még a 90-es, a, a 80 évek, végén 90-es elején, hogy az ugye, ugye Orbán az alapjánat hogy a legokosabb ember az a simicska nevű belasztató ismer. Én nem ismerem személyesen a Zsincsko Fajos, nyilván tudom, hogy mit épített föl, akármilyen korrupt igyei uh, uh, voltak ahhoz, hogy ez megfelelője, tudjuk, hogy milliárdos napi büzéből gazdálkodik a közéből, ezt föl se tudjuk fogni, hogy, hogy több mint ezer millió forintból, de azt a 4,2 millió is több uh, pénzből naponta, és ez hát nyilván ezt a szélet össze kell hogy gondolni. Én tisztelem, hogyha valaki e, nagy tudású e, ember, az, hogyha olyan eszközetek használat érdekében, ami e, szerintem embertelen, elköztelem, vagy etikáltalán, vagy más kérdésre, de megint csak nem akarok igazából e, ismereteink hiány állást foglalni, de az biztos, hogy most egymás lábára léptek, és ez már ez a feszültség végúta, az, ugye a valóban nyilván megfő a pályáznak, hogy a Simicsák magam mellé állítják, amit szerintem nem fog. Tényleg? Hát ez hülyeség, az értelmetlen. Szerintem. értelmetlen, de biztos meg fogja próbálni, mert azt mondják, hogy aki a, az ellenségem, ellenségem, ez a barátom, igen. és hát nem biztos, hogy, hogy attól, hogy valaki az ellenségem, ellenségem egy barátom lesz. Nyilván az a, a gazdasági mindig összefonódásokat mondnak maga út. A Simicskának azért az érdeke hogy mostantól a akár a nyakán, ha boruljon, akkor szerintem a Tóbiás lesz a legjobb barátja holnaptól. Jó, de, az, jó, jó, jó, de ez olyan, mint, mint a Conchita Wursz megborotválkozott volna, nem? Ez nem... <gül> jó, köszönjük, Robi. Az é, az, az é érzésem, hogy jövő hétre is lesz elég élményanyagot, hogy beszélges örünk. Az az ország most produkálja a témákat. Az az igazság, hogy, hogy nem is az a... a, a itt volt az Angela Merkel, itt nagyon sok minden elhangzott, nagyon sok híjat adunk manapság a belpolitikából, a magyar belpolitikából, a külföldi sajtónak, és hihetetlen, hogy most csáncsúnak tartunk. Én egy születésnapon és nagyon sok olyan barát van itt, aki külföldön jött vissza a magyar osztályon, illetve magyarok csak külföldön dolgoznak. Hihetetlen a smartfólió Németországig, Angliától, Amerikáig, mindenki Amit nem ugyanazok, mint az a magyar televízió idei, amit, mondom, teljesen megváltozott értelmi eh, propagandai híreket próbálnak eh, nyomni. Ugye a magyar televízió ideit a Duna Televízió azt látják külföldön is. Akit csak a külföldi és és néz, híradok néz, hogy Magyarországon minden rendben van. Abba a pillanatban, hogy valaki Magyarországon él, akárhogy látja a napi propagandát, a egy milliárdokat elnéz föl a, a naponta ezer millió csatornán, reklámozott Magyarország jobban teljesít reklám, mert erre van pénz arra, hogy mentőahozókat cseréljünk arra nyújt, vagy arra, hogy, arra, hogy a, az embereknek egy nagyon nagyobb szociális e, Magyarországon. Előbb utóbb, én azt gondolom, hogy ez, ez olyan egy, egy kinyitott perzős palap, aminek visszazárták a dugóját, előbb utóbb gyűlő gylő, gylő, előbb utóbb azt a dugót. Az a kérdés, hogy az éves fegyver el fog történni, vagy, vagy egy Érdemes küldetéssel, vagy nem tudom, kerekasztal beszélgetés mögött és politikai e, csatározásban, harcokban. Ennél utána felé haladunk szerintem, és sajnos teszem hozzá. Remélem, hogy a gyerekeket elvitték a rádiótól, mert nekik nem szabad rossz híreket rajni. Köszönjük, hogy velünk voltál, és vigyázz magadra. Köszönöm szépen, most, hogy még egyszerüljjetek az életben, mert nem sokára vége a műsornak, és Pataki Gábor már itt van a stúdióban, de szerintem majd fog hozzám is szólni, de neki lesz négytől a még civil című műsor, hallgassátok. Ő is még civil, és ma már szerintem nem lehet többet mondani egy emberről, mint azt, hogy civil, és egy kis civil Led Zeppelin következik. Vagyunk egy generáció Pataki Gáborral, én száz éves vagyok, ő pedig fiatalos, 30-asnak tűnik, hogy te miért szocializálod, te milyen zenén? 16, 16 éves korodra vagyok kíváncsi igazából. A 16 éves koromra vagy kíváncsi? Vagy arra, hogy akkor mi szocializálódtam, mert az... Nem, hogy 16 éves műsor. kor... <gül> 16 éves korodban milyen zenére szocializálódtál? Most egy mondat daragtam. Hát, jó, oké, okay, Cepelin az nagyon-nagyon, <gül> hogy csak alám <gül> kérdeztél volna ezzel a Cepelinnel, meg hát ugye a, a Stones, Stones uh -huh. és hát ide meg az LGT. <gül> <gül> És hogy változott? Mert képzeld, én előbb voltam jazzes, és később fordultam rockba. és sose lettem jazzes. Sose? Igen. Tehát, hogy mondjam, én ifjú szocialistából sose leszek valószínűleg majd idős-konzervatív, ahogy ezt sokak rá akarják agasztani. Zenehízlésemet ez szerintem annak idején nem befolyásolta, tehát nem tudtam a jesses-től elfordulnia, hogy tehát mondom, Lecep, LGT, Lennon... Valami törvényszerűség volt, hogy elbetűsöket szerettem. És azért szeretjük most ezeket annyira, mert annyira jók voltak, vagy. És nekem van egy ilyen gyanúperem, hogy akkoriban az is sokkal szabadabb volt a zene. Ha belegondolsz, most már egy led Zeppelin ez lehetett 7-8 perc hosszú is, vagy 10. Ma már nem fogsz találni, csak meg 4 perc. Én nem vagyok ilyen zenei, alvászenei, analytikus. De most van valaki, ugyanúgy szeresz, mint azt Ki? Hát most például Adélt retteltesen szeretem, de uh -huh. azért az, kicsit olyan anglamán vagyok, és azok a szövegek, amiket az egyébként zseniális, tényleg nagyon nagyszerű zenére vagy alá uh -huh. tud írni vagy iratni, azok, azok, azok észbontóan uh -huh. jók. És ezzel megvalósítja azt, hogy bizony a mai világban is nagyon jó szövegek is tudnak születni, Érzel. tehát nem csak a csont. Remélem hoztál valamint nekem, hogy Hoztam, de csak behoztam. A... Tehát harapja abból vagy... főzünk, amíg uh -huh. van egy-két kérdés, vagy inkább hozzászólás. Furcsa az első, de én tényleg mondom, én csak szemtelenül továbbítom, tehát nem is minősítem. Van egy hallgató, vagy lendő hallgató, vagy egy bizonyos Stark Bertalan, aki azt kérdezi, hogy, hogy vajon miről szabad beszélni. Ugye azt kérdeztük, hogy mire lennének kíváncsiak, és ő meg erre visszakérdez, hogy vajon miről szabad beszélni. Hát ez a kérdés már azért. Azt sugalja nekem, hogy feltétlenül forduljon vagy pszichológushoz, vagy baráthoz, vagy egy nőhöz, aki ha, ha férfi volt az illető, és kérdezi ezt, mert... a saját nevén fut, akkor férfi mester Jó, jó, de hát tudjuk, igen, hogy igen, hogy igen. Már a kérdés rossz. Tehát ez az egydimenziós ember, az irányított ember, aki kikéri azt, hogy miről szabad beszélni. Valószínű, ő főleg egy hallgatónak, vagy egy, egy bármiről szabad beszélni. Az, hogy ö, ö, az butaság, okosság, szabadság, vagy redundancia és ö, slendriánság, az egy későbbi következmény lesz. Tehát a, a kérdés, hogy miről szabad, azt az ember belül el, nem pedig kívül. Hát én is így gondolom, és a szerkesztőség válaszolt is neki egyébként ö, majdnem szó szerint azt, hogy jó ízlés keretein belül mindenről, hát igen. és hogy ne féljen. Hát igen, igen, a jó ízlés az, az nagyon érdekes dolog, az egyrésztről a kultúráltságnak megfelelő, másrésztről mondjuk meg, hogy már gyerekvédelmi szempontok játszanak inkább szerepet. Érdekes, hogy Simishalajos esetében ez nem volt fontos. Nem hallottam ezt a nevet. A, a, mindegy, van egy ember, aki olyan mondatot mondott 8 óra ha. előtt, ami egyébként súlyos büntetéseket volna maga után a médiatörvény szabályi szerint, de hát úgy látszik, lehet kivétel tenni. Ez érdekes, szerintem nem a gyerekek miatt. Ez egy érdekes ezért jött be. Aha. Igen, ezért jött be a gyermeke. Másrészt pedig, hogy hát, mm, mm, olyasmiről nem fog velem tudni beszélgetni, amihez lövésem nincs. Tehát én a numizmatikához azért nagyon keveset értek. Jó, nézzük meg igen. azt, hogy mi az, amihez esetleg szintén nincs lövésed, mert ez se igazi, hogy klasszikus értelmevet kérdés, hanem tehát kemény Gábor érdeklődik, hogy hát még vakancsom sincsen, nem hogy listám, hanem majd úgy 30 év múlva lesz. Ez jó, nem? Ne, annyiban hogy is mondjam, egy kicsit butuska a kérdező. Hát veszem is. Nem, a butuska az kedves. Az hát kedves hát, szó. Jó, a megvédtem. Okos macco, hogy mondják, kerek, kerek pisze vackort volt a butus macco. Igen. Hogy piszén pisse. Igen. Kormos a verszőben, hogy, hogy hát azt gondolni, hogy, hogy pontosan tudja az időt. Tehát ő azt így 30 év. Nem, nem. Fogalma sincs, hogy mikor hal meg. Ez az, ami, úgyis mondjam, nem, senki, <gül> Akkor lesz a listája, majd tervezni, azután a, tervez meghalni, gondolom. A bölcsember, ezt mondom, nem. A bölcsember már életében felállítja a bakancslistáját, listáját, gondolván arra, hogy elmúlik, hogy nem örökké való az ő élete, és van benne taktikai stratégiai érzék arra vonatkozóak, hogy a halál előtt még képes lesz dolgokat cselekedni. <gül> Mert mondjuk el, hogy ez a legtöbb Ember, amikor a halála ö, ö, egyenesébe érkezik, akkor már nem lesz ereje, módja, pénze, szabadság ezt a bakanslistát megtenni. Ö, nem beszélek mellé, nekem az anyukám rákos, és onnan tudom, ha valaki elkapja a rákot, akkor onnantól már nem arról van szó, hogy ejtőernyővel kiugorjon a felhők fölött, és ezt az utolsó egyet még kipipálja. De másrészt pedig azt lehet mondani, hogy hát nincs értelme a bakancs listának. Tulajdonképpen az ember élete eddig nem volt teljes, akkor az a lista már nem fog rajta segíteni. A, ö, mégis, ö, ha valaki látta a Bakancs lista című filmet, azt amit kivételesen érdemes megnézni, mert a Morgan Freeman ö, meg a Jack Nicholson, ő játszik benne nagyon összehoztak egy kedves melodrámát. Az nagyon nehéz a melodrámánál, mert akkor is írunk, hogyha a kiskutyát elüti a teherautó, de itt azért mélyebbre megy a film. Másrészt pedig, amit a rómaiaknak, vagy a görögöknek nem kellett mondani, mert, ne, mert jó nap ez a halára, ez egy római mondás, a moria középkorban, hogy ne felejjétek a halált azért a mi világunkban mindent elkövetünk, hogy erről ne beszéljünk. Így a, a, lista, a bakáns lista is csak arra emlékeztet titeket, hogy nem lesz mindig ilyen jó a vasárnap, mert utána jön a hétfő, nem lesz mindig ilyen jó nektek, mert három perc múlva vége az adásnak. Hétfőtől kezdve lehet várni a következő vasárnap? Hát, a, a, a, a, a várakozás az mindig jó a hívők számára, de aki nem hívő, annak, annak, annak üresen peregnek a napok. A hívőt azt most ilyen klasszikus értelemben értettem, hogy... Én látlak, úgyhogy jó. így könnyebb hogy gondolsz. Jó, jó. Figyelj, én, én, én, én még a Fradiba is hiszek. Most olvastam, eszed. hogy 5-0-ra megverték a japán évvonat. Lehet, hogy újra bajnokok leszünk, újra nagy lesz a... De milyen érdekes, látod, mondom neked, hogy a magyar belül különböző projektek futnak, és azért eléggé természetes, de azért vicces, hogy a Franzstadt a német vonalat viszi. Tehát én, én nem tudom, erre volt központi döntés, hogy akkor a honvéd lesz az olasz, a, a <gül> Ugyan di, már. diós lesz a... Hát hogyha azt feltételezzük, hogy éppen e, próbáljunk nyugtatni a kedves hallgatót, hogy ne is tartson tőle, hogy cenzurázunk bármit, akkor <gül> mi meg ilyen, hogy mondjam... Prejudikációval vagy prediszpozícióval ne éljünk, hogy szétosztották, hogy a első osztályú labdarogóklubokat, szerint, nációk szerint nem. Nem. Tehát ha már valódi. Az azt kérdés, mondott, hogy, azt mondom, hogy... vagyok? Nem, hanem azt mondom, hogy ne legyél ilyen, de ilyen, ilyen, ilyen borulátó. Ilyen borul... Mert hogy. Jó, a én csak tán... az átigazolásokat néztem, hogy honnan jönnek a fotbalisták, és érdekes, hogy különböző klubokból, különböző... de mindig ugyanazon országokból érkeznek. Jó, ez csak véletlen egybes lehet. Egyébként örülök, hogy a Fransz, a német vonalat viszi, mert a német labdarúgás. Jó, viszont alig maradt időm zenére, mi? Hát nem tudom, még, mi, mi fér bele? Semmi, az lehetett. De, de van olyan. Gábor leveri a fejem, unja az axetrüggel. Akkor én én, énekelek egy rövidet, hajmási Péter, hajmási pár Szervusztok vasárnap, újra ugyanakkor Bakáslista, és jön Pataki Gábor. És Pétlésed lesz -e? Lesz, bizony, kedden, 11 és egy között.